Kilencedik fejezet. Csak mosolyog, mosolyog a szám. A nyári hajnalzamata, A hinta árjon kávézom és bámulom a hegyeket. Mélyen beszívom az illatukat. Előttem a kertekben üdén a növények. Erre felé nem veszítik el a színüket a tavasz elmúltával. A bordul virágú trombita folyondár fékeveszett tiramban úszik felfelé a szemközti kerítésen, át a mellette lévő fára. Úgy tűnik egyenesen az eget vette célba. A borostyá hasonló módon nem ismer mértéket. A szomszédház falán vad szőlőtör egyre feljebb, hamarosan beúsolna a padlászobák lakóihoz. A kertek szép rendezettek, a fű lenyírva, a gyomnövények kiírtva, a kertvárosban minden olyan tip-top. Tökéletes. Egyszerűen tökéletes. Szerencsés ember vagyok. A kötelékek egyre csak pattannak le rólam. Nem kell, Barna. Már arra sem, hogy megosztam vele az örömömet. Nem sajnálom már a házasságunkat sem. Nem érdekel, hogy Nusika ott lakik a házunkban. Boldog vagyok a szabadságommal. Van egy kedvesem, akivel lehetente többször is szenvedélyesen öleljük egymást. De azért még mindig van néhány kötelék, ami fogva tart. Nem tudok szabadulni a fájdalomtól, amit amiatt érzek, hogy megtagadott. Soha nem is volt belém szerelmes. Most akkor én mi a fenét kezdjek ezzel a húsz évvel? Félreértésből mentem hozzá. Azt az utat, hogy szeret. Az is fáj. Hogy megtagadja az erőfeszítéseimet is. Ő tart el, mondta szinte teljesen. Ezek a mondatok még mindig kínoznak néha. Már nincs bennem folyamatosan szomorúság, de néha azért felbukkan. Megesik, hogy elsírom magam. Táncos kedvel élem már az életem, de néha felbugyog valami fájdalmas érzés. Hagytam, hogy Barna felemeljen és a megbecsülését beépítettem magamba. A részem vált, mint egy gerinc, egy tartóoszlop. Én, a nagyszerű Júlia, az ilyen olyan társ és feleség és ember, az ő ilyen olyanja. Két évtizeden át ez volt az egyik tartó pillérem. Most viszont azzal, hogy mindent visszavont, megcsúfolt, ezt a pillért kitépte. Sosem voltam szerelmes beléd, csak a két szeretőmbe. Nem vagy érdemes arra, hogy szomorgodjon miattad. A házvezetőnő is ér annyit, csak olcsóbb. A munkát sem ért semmit, hiszen most is én tartalak el. Nem érdekes, mit érzel, ha nekem úgy jó. Befektetem az ágyunkba a szerelmemet. Kitöröllek a nyitnikékből és mindenhonnan. <tos> Legszívesebben kihajítanám a közös fényképeinket. Vagy elégetném, <tos> mint egy barátnőm akinek végül még a tűzoltókat is ki kellett hívnia. Ha tehetném, a múltamból is kitörölném, de nem tehetem magam miatt. Ez volt az életem. Ha a gulágon éltem volna, akkor is. Ha Auschwitzban, akkor is. Ha nyomorban, szenvedésben, akkor is. Ha magányban, kitaszítva, akkor is ha egy gazemberrel, egy betegemberrel, akkor is vele éltem, igen. Hazugságban, önbecsapásban, önámításban, igen. Ez volt az életem, igen. Ezt tudtam magamnak összehozni az akkori eszemmel, az akkori tehetségemmel, az akkori önismeretemmel az akkori emberismeretemmel. Magamhoz kellőlelnem az életemet. Bármilyen is. Az enyém. Hárosban találkozunk Barnával és az unokaöccsével, hogy végleg lezárjuk az anyagiakat. Sikerül megnyugtatóan megállapodnunk. Így végre lepattanhat ez a kötelék is. Ha valami ellen kifogásom lehet, legfeljebb csak az, hogy mindazt, amit kapok, a saját gálás gesztusaként értékelés, nem mint jogos járandóságot. Ne egyefene, legyen így, már ez sem fáj. Különben is. Mit várja, hiszen húsz éven át biztosítottam neki a lehetőséget, hogy felelősség teljes családfenntartó férfinak tarthassa magát, aki mindent megteremt a családjának. Az első tíz évben is, amikor vele dolgoztam a jól jövedelmező vállalkozásainkban, és azután, amikor a mozgalmait segítettem, és be kell ismernem, kivontam magam a pénzügyi kérdésekből, kényelemből inkább ráhagyatkoztam. Belátom, amellett, hogy nagy lelkően hátrébb léptem, hogy ő férfi lehessen ebben a lustaság, a kényelmi szempontok is szerepek játszottak. Miért akarok most másképp viselkedni, mint ahogy húsz éven át tettem? Barna sem tesz mást, mint amit megszokott. Már csak egyetlen kötelék maradt. A fájdalom a megtagadása miatt, és az én megvetésem, amit emiatt érzek. Betört a szenvedély az életembe. Martin az életre haláros szóló brazil lovas fiadalokról mesél, aztán azt mondja, levágják a lovak farkát. <gül> Döbbenten nézek rá. Természetesen én egyből a... Nem is szervükre gondolok. Balagok hazafelé a forró együttlét után. Egy vasúti kocsiból átalakított kávézó mellett megyek el. Hatalmas felirat díszeleg rajta. Vagon. Ahogy futólag rápillantok, azt olvasom. Vagina. Farkakból és puncikból áll a világ. Martin azt mondja. Ha szerelmeskedsz, csak mosolyog. Mosolyog a szád. Csetelek vár, illatú ősz, ezütt jut eszembe, miközben hangosan csörtetek a szárazavaron. Nagymama illatú. Kékes-fekete bodzából. Még soha nem éreztem nagymama szagot benne. Az illatokat néha érzések kísérik. Most is. Fájók ezek is, de legalább újak. Nagymama, tudtad, hogy a kis unokád megint elvált? Előbb rendesen felnőtt, mint minden kis hunoka, de te ezt már nem vártad meg összeestél egy napon az utcán, és meghaltál. agyérelmeszesedés, mondták a szülők, tíz éves nemnek. Hát szóval, elváltam. Tudod, egyáltalán mi az a vállás? Persze, hogy tudod, hiszen ajánlattuk neked is, ne szenvedj már tovább a részeges nagypapa mellett, de te azt mondod, amit Isten egybekötött ember szét ne válassza. Hát én szétválasztottam. Nem bántam meg, pedig megszenvedtem. De fájdalom nélkül nincs változás, tudod? Én is tudom. És ez a erőt. És anyu, te mit szólsz mindenhez? Azt se tudtad, hogy sírj vagy nevess, amikor hazajöttél a munkából, és megláttad, mit alkottunk a bátyámmal egész álló nap a állított konyában. Legváros derejét főztünk, meglepetésnek szántuk. Csetelekvár tettünk bele, és a kipukkant tésztából kifolyt fekete massza megfogott mindent, a vizet, a tésztát, az edényt. Mint a tintában főztük volna meg a csakkos szélű derejét. Ez a fiú szerettéged. téged? mondod a halálos ágyon fekve, amikor elvédtem hozzák barnát. Elfáradtál már a vágyakozásban, hogy társ legyen mellettem is végre, hogy ne egyedül küszködjek az életben, elváltan két gyerekkel. Azt mondtad küzdködök? De én nem tudtam róla. Azt se értettem, minek izgatod magad miatta, mert én nem voltam gyerek, felnőttem. Most már tudom. Az én gyerekeim is felnőttek, äh, legalábbis a fele. Nem mit sem számít. Mondanám, hogy már megértelek. De már nincs kinek. Nyugodtan haltál meg. Azt hitted révbe értem végre. Ez a fiú szeret téged? Mondtad megnyugodva. nyugodva. Hát, anyukám, tévedtél. Ez a fiú azt mondja, soha nem is szeretett. Nem, nem ezt mondja, hanem azt, hogy soha nem volt szerelmes belém. Csak a Krisztibe, meg a Nusikába. Volt ugyan három felesége, de a felsoroltak egyike sem az. Barna csak a szeretőit tudja szeretni. Ez az egy dolog fáj még, anyu. Mert sok minden nem fáj. De ez még mindig. Nyugi! Ne aggódj, már nem folyamatosan. Látod, vidám vagyok, többnyire. Csak néha ez az eszembe jut, és akkor szomorú leszek. Megvetem barnát, pedig ez sem kellene már. Neked ugye szimpatikus volt, mikor bemutattam? Hát, nekem is. De már nem. Most már nagyon ellenzemves pasas, meg kell mondjam. Egy öreg ezermester jön hozzám felszerelni pár dolgot, vagy tíz éve jár hozzánk. Azóta többször is költöztünk, de ő jött utánunk mindenhova. Ért mindenhez. Villanyt szerel, falat fur, polcokat helyez fel a farra, megtisztítja az eldugult lefolyót. Már sokat szor van itt is, de soha nem fogad el pénzt. Ugyan már semmiség, mondja. Most erősködöm. Legalább a benzinpénzt fogadja el. Ne aggódjon, Júlia, járok a Boróka utcába is. Attól a nőtől mindig elkérem az árát. Majdnem megpuszilom az öreg mestert. Ilyen a csendes szolidaritás. Most mindenki nusikát szolgálja, aki korábban engem. Ez a kis öreg is megy, éppen úgy, mint régen a Boróka utcába. Ne a szívém elhoznám hűséges. Az Isten áldja megérte. Pimpongozunk Ábellal. Közben arról beszélgetünk, hogy ezután sokkal takarékosabban kell élnünk, mert már nem az van, mint amikor még egy családban éltünk a papával. Írok minden kiadást, bevételt. Kiadás van rengeteg, a számlák csak úgy zúdulnak befele. Saját bevételem viszont még szinte egyáltalán nincs. Rövidesen már az a pénz sem lesz, amit a papa költ. Sajnos az még hosszú idő, amíg annyit fogok keresni, hogy ne kelljen beosztanunk Képzeld, Ábel! Azt támódtam, hogy kirándulni mentünk Erikával. Elővettem egy szép zöld almát, és beleharaptam. Erika is elővett egy kicsi, piros, töpörödött almát, tele hibával. Rácsodálkozott az enyémre. Na hát, nekem telik ilyen szép, hibátlan zöld almára és akkor rájöttem, hogy bár azt hittem, már minden kiadást megvizsgáltam, már mindenen takarékoskodunk, már elhagytunk minden felesleges luxus kiadást. Lám, erre mégse figyeltem. Azt akarod mondani, hogy holnaptól nem veszel nekem zöldalmát? Dehogy nem. Csak azt akartam érzékeltetni, hogy lehet bennem rendesen szorongás, ha még az álmomban is megjelenik. Jó, mert én a zöldalmát szeretem. Azért veszek olyat, pedig szerintem olyan savanyú, hogy amikor beleharapok, olyan lesz tőle az arcom, hogy díjat nyernék valami Grimasz versenyen. Viszont Ábel, a telefonálásokat fogd vissza, légy szíves. Tehát nem is beszélek sokat, csattam fel Ábel, és felháborodásában úgy lecsapja a lapdát, hogy esélyem sincs visszaütni. Fú, ezt jól megtanultad. Lassan nem lesz kedvem játszani veled. Mert ha soha nem tudom visszaütni, semmi élvezet nem lesz benne. De igenis sokat beszélsz, és már sokszor szóltam is, de hiába. Le fogom lakatolni a telefont, és a kulcsot a derekamon őrző, majd egy hatalmas kulcsomon, mint egy kulcsárné, és csak kivételes alkalmakkor szedjük le róla a lakatot. De mi van, ha nem vagy itthon, és bajba kerülök, és nem tudok segítséget kérni? Hát épp ez az, ami visszatart. De ha nem fogod vissza magad, akkor az lesz a vége. Mondom, és kivételesen nekem sikerül úgy lecsapnom, Hogy Ábel még a szemével sem tudja követni, nemhogy visszaütni. Csengetnek. Titi jön. Le akarunk számolni a maradék haragommal is, ha még van egyáltalán. Elvonulunk a szobámba, hanyat fekszem, ellazulok. Titi halkan mondja, hova menjek, mit látok. Egy gyönyörű szobában állok. Két hófehér ruhás lány felöltöztet, szintén hófehérbe. Egy aranykupolás helyiségbe lépek. Ott várján Barna. Választanom kell egyet a gyilkos eszközök közül. Rituális gyilkosságra készülök. Legyilkolom Barnát, azaz nem őt. Őt semmiképpen nem akarom, még képzeletben sem, hanem csak mint a férjemet. Ő már nem a férjem többé. Próbálom előhívni a haragomat. Végül egy gumikalapácsot választok. Az azért mégsem olyan durva, mint a többi, de ezért testéklásik módon megkalapágatom vele Barnát. A két fehér ruhás lány egy gyászruhába, majd visszamegyek az aranykupolás helyiségbe, ahol Barna most fel volt ravatalozva. Elbúcsúzom tőle. Hm. Még meg is puszilom. Folyamatosan jönnek befelé emberek, a gyerekei, Nusika, a testvérei. Most nem nyugtalanít Nusika látványa. Aztán jön Barna is. Nem a férjem, hanem a mostani változata. Ott a rabatala mellett gyöngéden összeölelkezünk. Hát, ezen is túl vagyunk. Miután Titi elmegy, Rászánom magam a takarításra. Közben ugrálok a tüzes zeneimre, és azt gondolom, milyen jó lenne Martinnal is táncolni. Este, miközben Hulk zene mellett beszélgetünk, Martin az egyik számnál feláll, elkezd táncolni, és engem is magához húz. <gül> Honnan tudja, mit szeretnék? Dorga haza költözik az apjától és az új családjától, Nusikától, meg Katikától. Mégis inkább velünk lakna. Újjong a körömönben. Egy a gyereknek mégiscsak az anyja mellett a helye. Hordja ki a cuccait, én közben kint várok, nem teszem be a lábam ebbe az elnusikásodott házba. Amúgy már minden érzelem nélkül bambulok az általam megtervezett és megalkotott kertre, a házunkra, ahol oly sok évig éltem. Nem jönnek a régi indulatok. Pedig tudom, Nusika odabent tüsténkedik, segít pakolni dorkának. Ez már az ő élete. Nincs hozzá közöm. Kijön Nusika édesanyja, és kedvesen bemutatkozik. Én vagyok a Nusika édesanyja, mondja, és nyújtja a kezét. Júlia vagyok, felelem. Pedig szívem szerint azt válaszolnám. Hát, én nem lennék erre annyira büszke. Semmi gond. Júlia, ennyi még belefér. Egy kis epészség, kis rossz indulat, irónia. Ez még belefér. Csak egy jó játék. Megérkezik Dorka az utolsó csomaggal. Egy ketrec az. Benne két tengeri malac. Öh, Dorka, ezek mi a jó élet? Tengeri malac, ők is az enyémek, néz ártatlanul Dorka. Nem, nem, nem és nem. Elegem van az állataitokból. Több tucatnyi állatot pelenkeztem már helyette, kéz elég, ennek vége, már felnőttetek. A malacok persze végül velünk jönnek. Hazafelé menet, arra gondolok, az ilyen kis állatok előbb-utóbb el pusztulni. Ma dorka kedvenc ételét főzöm. Boldog vagyok. De nem csak ő miatta, az egész életem miatt. Nagyra idős barátnőm azt szokta mondogatni, az életünk egy előre megért partitúra, és mi nem teszünk más, csak igyekszünk szépen eljátszani életünk szimfóniáját. Akkor jött rá erre, amikor már elég idős volt ahhoz, hogy rálátása legyen az életére. Ahogy visszatekintett az elmúló évekre, úgy érezte, minden egy előre átgondolt terv szerint történt, és őt, a főszereplőt bizony terelgették valamiféle láthatatlan cél megvalósítása felé. Mindennek oka volt az élete legszörnyű beseményeit is beleértve. Nem tudom, valóban így van-e. Minden esetre én is elég idős vagyok már ahhoz, hogy életem vonalai előttem is kirajzoljanak valamiféle térképet, és ha egy térkép fölé hajolok vizsgálódni, Magam is hajlok rá, hogy osztom a véleményét. Mi több, mert nem csak a kialakult vonalakban látom a megdöbbentő szabályszerűségeket, hanem az épp formálódóakon is ki tudom venni, milyen lehetőségeket rejtenek magukban. Elbővöl az élettitokzatos tudatossága. Ha, lenyűgözve figyelem, miből mi bontakozik ki. Mit indít el egy véletlen találkozás, egy váratlan feladat, egy elolvasott vagy hallott mondat, akár egy szó is. Mint a fogaskerekek, egymásba illeszkednek a történések. Szépen alakul az életem, de a legnagyobb értéke nem ez, hanem hogy végre a saját életemet élem. Én csinálom, hogy jól vagy rosszul, Igazából mindegy. A sajátom. És soha többé nem hagyom elvenni senkinek. Új munkát kaptam. Ez is csak úgy jött az előzőekből. Nem terveztem. Alig, hogy leadtam az interjú kötet kéziratát, egyszer csak megkerestek egy új feladattal. Nem kell, hogy ismerjem a célomat. Elég, ha a célom ismer engem, mondja kedvenc költöm, és milyen igaza van. Egy nagy sikerű előadás sorozatot könyvé, ami eleinte olyan volt, mintha egy rétnyi lepkét kellene összefogdosnom és egy zacskóba gyűjtenem. A kezdeti nehézségek után, amikor végre rájöttem a lepkefogás leghatékonyabb módszerére, kezdem örömemet lelni a munkában. Sokat tanulok közben, és természetesen pénzt is kapok érte. Megérkezik hűséges segítőm, Titi. Még van egy kis dolgom Nusikával. A legutóbbi találkozásunkor a saját temetésemen vettem részt, annak a Júliának a temetésén, aki barna felesége volt. Láttam magam barna asszonyaként, és nem voltam túl szimpatikus magamnak. Örültem, hogy megszabadulhatok az akkori énemtől. Egy olyan valakit láttam, aki nem önmaga aki elveszítette az elevenségét, aki hagyta kihunni a fényt a szeméből, valakit, aki ketrecbe zárta önmagát, miközben azt hitte, a társa tette ezt vele. Egy magabiztos, felszabadult, vonzónőként hagyta el a saját ravatalomat. Titi ezúttal képzeletben a Boróka utcai házba navigál. Az íróasztalomhoz lépek, a szekrényemhez, majd bemegyek a hálószobába is. Nusika ott fekszik az ágyban, kis éjjetten. van is rá oka, bár engem is épp meglep feltámadó indulatom. Nusika az egyetlen, aki még mindig képes hosszú karjával lenyúlni a legmélyebb mélységeimbe, és addig kotorászni ott, míg meg nem találja, meg nem markolja, és ki nem tépi belőlem az utolsó reszketve megbújó fájdalmakat is míg barnát csak tessék-lássék intézem el. Most kiválik belőlem egy másik Júlia, egy feketeruhás vaddémon. Neki támad a rémüldöző nőnek, kékre-zöldre veri, lerugdossal lépcső, majd kikergeti a házból. Belögdösi a Volkswagen borába, ami egykor a miénk volt, de most az övé. Aztán betöri a kocsi ablakát egy téglával. Musik a gáztad, menekült tébolyultan. Joy 250? Joy! Pff. Örülj, csak örülj az életnek. Élvezd az életeteket barnával. Őszintén hálás vagyok, amiért megszabadítottál tőle. De a durvaságodért, a faragatlanságodért, a megalázásokért, bármennyire is sajnálom, lakolnod kell. Visszamegyek a házba. Már én magam vagyok. Nem a sötét alak. Fogok egy boltát, és nekilátok módszeresen felaprítani mindent. Az íróasztalomat, a szekrényemet, a hálunkat, az ágyunkat, majd Ábel szobáját is, ami most katikáé. Kihöljétok mindent az ablakon, a bútorokat, a kacatjait, majd őt magát is elüldözöm. Barna szobájába megyek. Ott ül az íróasztalánál. Nusika által felkorbácsolt indulatomban ökölle behúzok neki egy hatalmasat, kirugdosom a házból, és betuszkolom az új borájába. Eszét vesztem menekül Nusika után, egy benzines palackot dobok a házra, és felgyújtom. Ferrobban az egész, a tűz az égig lövel. Kimegyek a kocsimhoz, összeveregettem a kezem, kész, ez is elvégeztetett. Elhagyom meggyalázásom színhelyét. Leszámoltam. Mindennel. A heverőn fekszem, és az egész meditáció alatt ömlik a könny a szememből. Az egyik virgonc malacka, amelyik valószínűleg érzékenyebb lehetett, mint a társa, vette az adást, és készségesen meghalt a kedvemért. Össze vagyok zavarodva, és szégyenkezve lapítok, nehogy kiderüljem, én ártottam neki a gondolataimmal. egy kicsit sajnálom is. Jó, csak egy kis rágcsáló hagyott el minket, de akkor is. Meg hát azért, mert kialakult féle kötődés, hiszen én vettem a színáját meg a magvait, és na, na hogy én takarítottam utánuk étnappal éve. Dorka és Ábel megsiratja az elhunytat. Én meg alig merek az malatra gondolni, nehogy neki is baj elszem. Megérkezik Titi. Ma belebújsz barna bőrébe, mondja. Lássuk, mi van az ő lelkében. Hm. Csukott szemhéja mögött megjelenik barna szomorú arca. Nem a megállapodásunk szerint járt el Júlia, hiszen abban egyeztünk meg, hogy lehet szerelem is, de mi attól még együtt maradunk. Ő pedig szétverte a házasságunkat, esélyt sem adott nekem semmire. Azt állította, ki szeretett belőlem, nem kellek már neki, és hogy el akar válni, mert rátelepszem, ránehezedek, megfojtom. Én nem akartam válni. Igaz, ragaszkodtam a szerelmemhez, de megmondtam, hogy szerintem három év a lefutása egy szerelemnek, ezt átvészelhettük volna. Történhetett volna fordítva is, hogy ő szeret bele valakibe. Mit szólt volna, ha én erre azonnal elhagyom? Amúgy az én helyzetem sem irígylés sem éltó. Most egy fájdalmasan nehéz, feszültségekkel terhes kapcsolatban élek, és még az is lehet, hogy szétválnak a párommal az útjaink. Sokat szenvedett Júli, ez igaz, de ő erős, és mégiscsak ment előre, ment a maga útján, Él a szép új lakásában, termékeny életet él, egészen feltűnő, mi mindent alkotott már ez alatt, az egy év alatt. És most? Még szerelmes is lett. Fáj neked ez a szerelem? kérdezi Ez most igazi már, nem olyan, mint Áron. Látom, hogy ragyog. De nem, nem, nem fáj. Még ha nem is annyira, azért talán érzed, milyen nehéz lett volna tolerálnod, ha ő lesz Szerelmes. Hogy gondoltad, hogy ő türelmesen kivárja a három évet, amíg esetleg elcsendesül a kapcsolatod? Én ez tényleg nehéz kérdés. De akkor sem az a megoldás, hogy borítunk mindent váratlanul, robbanásszerűen. Hiszen én csak azt tettem, amiben megállapodtunk. Többször is kértem, hogy béküljünk ki. De ő elutasított következetesen és határozottan. Amikor például nem volt hová mennem, és az irodába húztam meg magam, és egy csomót leveleztünk. Én teljesen elérzékenyültem, majdnem hazarohantam, de ő durván kiózanított. Egyszer meg, mikor még Dunakesziről telefonáltam neki, elmondtam, hogy kijönnek rendesen a hibáim Nusikával is, és hogy nagy személyiségváltozáson megyek keresztül, miért ne tehetném ezt a családom mellett. De ő úgy tünteti fel, hogy ő az áldozat, akit rútul elhagytak. Pedig akkor azt válaszolta. Hát Barna, mire te megváltozol, az nagyon hosszú idő. Addigra én már árkombokron túl leszek. Nem kellettem neki még úgy sem, hogy bennem volt a fejlődés lehetősége és így Te mondtál neki olyat, amivel megbántottad? Fáj neki, hogy azt mondtam, nem voltam belé szerelmes. És? Ez igaz? Igaz, hogy olyan szenvedét nem éreztem iránta, mint Kriszti és Nusika iránt, de sokféle szerelem van, és ő is tudta, hogy szerelemmel szerettem, meg mindenki tudta. Nem kellene ezt ilyen tragikusan mennie. Azt is mondja Júlia, hogy minden onnan kitúrta őt Nusika. De hát ő akart elköltözni a borókából. Ő akart új életet kezdeni az új otthonában. A nyitnékéket is ő hagyta, ott nem én mondtam, hogy menjen el. Sőt, nekem is csak púp volt a hátamon. Fizetni kellett a bérleti díjat, pedig igazából neki és a barátnőjének kellett volna. Kétségtelen, hogy kívülről így néz ki. Hiszen most én lakom a házban, meg Nusika. Enyém annyit nekik meg Nusikáé. De ez egyszerűen csak így alakult, nem az én hibám. Sőt, még vele is egyezett. Amúgy meg a felesem igaz annak, amiket fantáziált, például az anyagiakkal kapcsolatban. Egy idő után, mert tisztára paranoiássá vált, felfoghatatlan. Hogy képzelhetett rólam olyasmiket, amikkel megvádolt? Neked mi fáj a legjobban? Az, hogy elveszítettem annak az embernek a tiszteletét, aki mindenkinél jobban szeretett, tisztelt és elfogadott. Igaz elég sokáig nem történt ez meg, de végül megtörtént. Van valami, amit rosszul csináltál? Igen. Amikor a nyitott házasság dolgot csináltuk, én csak a megállapodásainkra figyeltem. A szabályokra, amiket lefektettünk. Arra, hogy azokat betartsam. De Júliára nem figyeltem eléggé. Nem a szívemmel. ezt másképp csinálnám. Mit tennél meg másképp? Nagyon vigyáznék, hogy ne veszítsük el az egymás iránti tiszteletet, még ha külön utakra kellett is térnünk, ha valóban el is kellett válnunk. Ez nagyon nagy veszteség, őszintén sajnálom, hogy erre nem tudtunk vigyázni. Tréfás SMS-t küldök Martinnak. Kedves uram, szeretem önt. Reménykedhetem, hogy viszonzásra találnak az érzelmeim a telefon. Martin az. Jó napot, asszonyom. Jó napot, uram. Erről a számról kaptam egy üzenetet, mi szerint egy hölgy szeret engem. Tévedés, uram, ez valami értés? Ó, nagyon sajnálom, mert annyira megnyerő a hangja. Reméltem, hogy ön az. Jó, az az igazság, hogy itt nincs párom, úgyhogy ö, örömmel találkoznék önnel. Na hát ez igazán nagyszerű. Lenne azonban egy kérdésem. Tud kis kegyed jó pörköltöt készíteni? Hogy? Természetesen. Remek. Akkor semmi akadálya a találkozásnak. <gül> Szeretem Martin Humorát. Az internetes társkeresőn megadtam néhány férfinak a honlapom címét, akik írtak nekem. Gondoltam, hogy fenn van a teljes életutam, minek írkáljak magamról. Sokáig senki nem válaszolt. Aztán egy férfi ezt írta. Kedves hölgyem, nincs férfi, aki merne önnek írni. Ilyen képzettségekkel, ilyen gazdag életúttal. Ha választ remél, írjon inkább csak annyit magáról, hogy remek pörköltöt tud készíteni. De nem hallgattam végül a bölcs tanácsra. Gondoltam, ha valaki mégis mer írni nekem, az feltehetően méltó párom lesz. Martin is hátrajükölt a honlapomat olvasgatva, de végül úgy ítélte meg, hogy hozzám hasonló kaliberű ember, és vállalta a megmérettetést. Később elmesélte neki ezt a történetet, ezen viccelődött most is. Tud kis kegyed jó pörgöltöt készíteni? Istvánhoz indulok, a pénzügyi tanácsadóhoz. Tiszta szerencsé, hogy rátaláltam. Gyönyörűen haladok a segítségével, van okom a bizakodásra. Kocsival megyek, és ahogy áthaladok Ófalú központján, a földbe gyökerezik a kocsim lába. Meghökkentve látom, hogy ledózerolták a gyerekkoromat. Hol van a nagyapám kocsmája? A húsbolt, ahol a nagymamámmal a vasárnapi húst vettük. Maga alá temette a múltamat a téglahalom, amit most ott csúfoskodik az épületek helyén. Azt hittem örökre, úgy marad itt minden és kedvemre nosztalgiázhatok életem végéig. Hát nem. Biztos valami szép, csélévili dolog fog épülni a helyén, korszerű anyagokból látványos tervezéssel, pazar megvalósítással. De nekem a régi kell, az a kis csúnyabb vacakság. A múltam. Az volt az én csélévili gyerekkorom. <gül> Most elveszítettem ezt is. Még ezt is. De ahogy tovább haladok a belváros felé, megnyugszom. Dehogy veszítettem el. Hiszen bennem él az én szépséges gyerekkorom. Oda, belőre pedig nem jutnak el a dózeruló gépek. István elégedett velem. Szerinte is nagyon jól haladok és minden esélyem megvan arra, hogy rövidesen szerény, de megbízható jövedelmem legyen. Azt mondja, legtöbbször sokáig alig látszik a haladás, de egyszer csak váratlanul termőre fordul a sok befektetett munka. Este jutkával beszélgetek Skype-on. Megadtam magam végre. Már jó ideje próbál rávenni, hogy végezzek el vele egy gyakorlatsort, ami segít elengedni minden haragomat, aminek a helyébe, ahogy ő mondja, egy univerzális lélekszintű szeretet léphetne. Nem akartam ezt a szeretetet érezni Barna iránt. Ki kellett előbb dühöngeli magam. Majd, mondogattam újra és újra. Még nincs itt az ideje. Most viszont eljött az idő. Ilyetten vettem észre, hogy kezdek nem ragaszkodni annyira hozzá, hogy ne tiszteljem barnát, magyarázom. Az egyensúly, az önérzet megtartása miatt, az egóm megsértése miatt, eddig foggal körömmel ragaszkodtam hozzá, hogy tudja, eljátszotta a tisztességét előttem. Ez volt az én bosszúm, És most meg vagyok hihetve, mert ez is tűnőben van. Ha ezt is elveszítem, mi marad? Na végre, kezdjük Nusikával. Hogyan érzel vele kapcsolatban? Haragszom Nusikára, mert megfosztott Barna szeretetétől. Igaz ez? Ő fosztott meg a szeretetétől? kérdezi Jutka. Nem. Én fosztottam meg magam Barna szeretetétől. Mi lenne, ha találkoznál Nusikával? Hogy lenne jó? Képzeld el, mintha egy régi ismerőssel találkoznál, akit rég láttál. Na, szia, de rég láttalak, mi van veled? Jé, barnával élsz, na hát, én is éltem vele. És a Boróka utca, na hát, én is abban a házban éltem. Tényleg, milyen érdekes? Na hát, az íróasztalomat is használod, ahol az én alkotásaim születtek. Jé, hát ez különös. Jó kis zúg, nem igaz? Én is szerettem, megértem, hogy jól érzed magad ott. Mit tehetne, hogy jobban érezd magad? Semmit sem tud tenni. Ő csak benne van egy élethelyzetben, éli az életét, nem ellenem teszi. Mit szeretnél? Azt szeretném, hogy tiszteljen, hogy lássa, jól vagyok, boldog vagyok, ne sajnáljon, ne érezze magát nyerekben. Miért? Szerinted ő mit gondol? Megszereztem a férjen, én vagyok a győztestek, és senki asszony. Ez bánt téged? Nem mindegy, mit hisz. Ő nem győztes, mert nincs verseny, mivel én nem akarom barnát. Valójában tényleg mindegy, hogy mit hisz, hiszen én már a valódi önmagam vagyok, tőle függetlenül. Lehet, hogy lenéz, lehet, hogy irigyel, mindegy. Én én vagyok. Láthat sikeresnek, boldognak, ragyogónak, bátornak, de láthat szar állapotban is, nem számít. Az vagyok, aki vagyok. Ha szenvedek, akkor szenvedek. A lényeg, hogy a valódi életemet élem, és az érzéseimmel együtt hiteles vagyok. Áttérünk barnára, és lassan, valahogy eljutunk a szeretethez. Ott lapul a mélyben. Már nem az a fajta, amit egy társ iránt érzünk. Inkább olyan, mint amit egy társunk iránt. Jótékony könnyek ülnek a szememben. Elengedem a maradék ellenállásomat is a szétköltözésünk után, 13 hónappal. <gül> Lassan már az összes rádióadót ismerem belülről. Most épp a híd rádióba igyekszem. Készülődés közben mindig lelkesen magyarázom Ábelnek, épp hova megyek és miről fogok beszélni. Őt azonban csak egy dolog érdekli. És mikor jössz haza? Mert anya csak egy van, aki mindenütt jó, de a legjobb otthon. A villamoson a sok ember közt magam vagyok a gondolataimmal. Nézem a tájat az ófaluból a városba vezető út mellett, a sűrűsödő épületeket, az egyre fokozódó forgalmat, és közben Martéra gondolok. Többször is említettem már neki, hogy én mennyire simulékony, alkalmazkodó nő vagyok. Ilyen voltam két évtizedik barnával, én egy ilyen nő vagyok, így nevelt az anyukám. Én egy ilyen nő vagyok? de miről beszélek én? Annyira meghökkenek, hogy elfelejtem, hol vagyok, és hangosan kimondom. A minden itt. Hiszen erről már csak múlt beszélhetek. Hiszen az a jó már nem létezik. Én egy teljesen új ember vagyok. Hiszen én nagyon is határozottan kiállok magamért, és ha valami nem tetszik, tudatosan képviselem az érdekeimet, és azonnal szólok, hiszen ki tudom már mondani a nemet. Nem lesz több olyan életgyónásom, amiben az első oldal csak arról szól, mit védettem önmagam ellen. Lehet, hogy megváltoztam? Hm, igen. És nem is csupán ebben. Jól esik a Martin dicsér, de nem ebből építgetem önbecsülésemet. Nincs már rá szükségem, hogy egy másik ember támaszson alám tartó oszlopokat, amit aztán bármikor ki is rúghat alólam. Tisztában vagyok az értékeimmel, és a gyengeségeimmel is. Nem ringatom magam hamis illúziókba, amelyekhez eszközként használok egy másik embert. Amikor felnőcsörögtem a magas piedesztálon, az éppen olyan végletesen eltorzította a képet, mint amikor váratlanul és átmenet nélkül lelettem róla, taszítva. Én is elfogadtam ezt a magasságot. Ketten csináltuk ezt is. Nem csupán barna. És így részem volt a tromfosztásomban is. Talán most a Martinnal való kapcsolatommal már képes leszek kikerülni ezeket a csapdákat. Az anyagiak terén sem hagyatkozom már senkire. Csak akkor lehetek független, szabad ember, ha képes vagyok magam biztosítani a saját megélhetésemet. Nem támaszkodom egy férfi széles vállaira, hanem vállalom magamért a felelősséget. Soha többé nem leszek kiszolgáltatva senkinek. A riporter kivételesen nagyon felkészült. Kiolvasta a könyvem? és lényeges kérdéseket tesz fel az autista gyermekeket nevelő családok témájában. Így most nekem is könnyebb a dolgom. Nem kell folyamatosan korrigálnom a naív kérdéseket, mint máskor. Ezek a rádiós, néha tévés szereplések részét képezik a kiadó marketing terveinek. Nekem pedig illik sőt, kötelező elvállalnom őket. Benne van a szerződésemben. De szívesen is teszem. Sokat tanulok az interjúk során mert a kérdések gyakran más megvilágításba helyezik a dolgokat. Az interjú után szaradok Erikához. Felhívott, hogy látogassam meg, mert meglepetése van a számomra. Hm? Talán készített nekem egy szép kerámia teáskészletet? Említettem neki, hogy az egyéni terápiás beszélgetéseimre, amivel nemrég kezdtem foglalkozni, jó jönne egy különlegesen szép teáskészlet. Úgy érzem, meg kell adnom a módját a találkozásnak, és ennek az is része, hogy miben szolgálom fel a teát. Kalász, igazán gyönyörű, majdnem mint Pilisliget. Egy platán sor közt haladok Erika utcája felé, az egybeolvadó dúz zöld lomkorona közt vibrálóan csillog a lemenő napfénye. Elszomorodom, mert eszembe jut, hogy erika hamarosan el kell költözni erről a szép helyről. A házuk is másképpen fest így nyár elején. <gül> Alig látszik ki a belombosodott fák mögül. A csengetése kitódul az egész család. Erika jön elől, mögötte felbukka Fanni, majd Tomika. Végül egy férfi. Mátyás lenne? Esetleg egy új férfi Erika életében? Tehát <gül> nem mesélt erről semmit. Ő mátyás, mutatja be Erika, még a kapuban a férfit, és meg sem próbálja titkolni túláradó büszkeségét és boldogságát. Tehát ez a meglepetés. Mátyás mosolyogva a házigazda otthonosságával invitál befelé, miközben a rácsimpaszkodó gyerekektől lépni is alig tud. Érdekes figura. Hosszú, kicsit már őszülő barna hajacop van, van összefogva hátul, ami nagyon jól áll neki. Csak úgy, mint az arcán kiütköző borosta. A teraszon ülünk le, és amíg a férje elkészíti a kávét, Erika beszámol a fejleményekről. Megpróbáljuk folytatni. A távol lét és a sok meditáció következtében Mátyes rájött, hogy nagyon szeret bennünket. És ez a lényeg. Csak ez számít. Mint ahogy én is nagyon szeretem őt, de sok a dolgunk. Sok mindent rendbe kell még tennünk ahhoz, hogy újra egy jól működő családdá formálódhassunk. Egyedül nem is sikerülne, ezért most családterápiára járunk. Találtunk egy tüneményes nőt. A szakértelme és az embersége egyaránt lenyűgöz mindkettőnket. Úgyhogy nagyon bízunk, nagyon, nagyon. Ez tényleg nagyszerű meglepetés. Éh, hogy nagyon boldog vagyok, és és rettenetesen drukkolok nektek. De hogy te milyen vagy? Hogy nem is mondtad, eltitkoltad ezt a nagy újságot. Féltem. Borzasztóan. Nem mertem elénni, hogy lehet még folytatás. Annyira elveszítettem az önbizalmamat, annyira csak magamat hibáztattam mindenért, hogy már azt hittem velem nem is lehet együtt élni. A családterapeuta ebben is segít. Most már kicsit reálisabban látom én magamat. Ki a mátyás, és az indiai élményeire terelődik a beszélgetés. Kemény megpróbáltatás hónapokon keresztül, kora hajnaltól késő estig meditálni. Sokszor fel akarta adni. Az elején egyenesen gyűlölte az egészet, és dühös volt mindenkire, ne elsősorban önmagára. Mégis kitartott, mert azt gondolta, nincs más választása. Felborult az élete, elveszett a családja, és már azt sem tudta, ki és ő valójában és mit kezdjen az életével. Aztán szép lassan megváltozott minden. Fizikailag is könnyebb lett a kemény munka, belül meg elindult egy változás. Sok mindent felismert. Még végül lassan elkezdett formálódni benne a gondolat, hogy a családja mellett a helye, hogy ott tudja megtalálni a boldogságát. Amikor a kikísér, megöl el, és egy csomagot ad a kezembe. Otthon kibontom a masnit, letekerem a szalagot, lámozom a papírt, és végül kinyitom a dobozt. Egy álomszép teáskészlet fekszik benne. A közérben találkozom a szomszédasszonyjal. Hónapok óta nem láttam, de még mindig keserű az arca. Harag és gyűlölködés az egész nő. Ugyanúgy föröcsög, mint az első időkben. Kár, hogy nem csatlakozott a vállók csoportjához. Ott megszelédítettük egymást. Előtte még hosszú út áll, úgy látom. Amíg élek, meg nem bocsátok neki. A halálos ágyamon is gyűlölni fogom, sziszegi eltorzult arccal. Elegem van a férfiakból. Az ügyvédemnek is borzalmas tapasztalatai vannak. Úgy gondolják, minden az övék, és bár a feleségük besegített mindenben, plusz még vezette a háztartást, és a gyerekekről is gondoskodott, váláskor mindez nem számít. A férfi zsebre vágja az egész vagyont, és viszi magával. El sem hinnéd, Júlia, mikre képesek egyes férfiak. Az ügyvédem azt mesélte, hogy az egyik esetben a volt feleség azt kérte a férjétől, hogy fizesse ki a kislányuk drága szemüvegét, mert hogy ő nem tudja. A férfi meg is tette. Viszont csak akkor hordhatja a gyerek, ha épp nála van. Hát mit szólsz ehhez, Júlia? Nőkről nem mesélt? Nem csak a férfiak tudnak ördögök lenni, hidd el, sok olyan válóperi ügyvédet találnál, akik meg a nők gazdetteiről tudnának mesélni napestig. Ki, hogy semmiszte ki a férjét tette, is fosztotta meg a gyerekektől is végül különben meg a fájdalomról szól minden, nem a gonosságról. Nem hinném, hogy egyik külön, mint a másik. Jó, nem, nem, nem gondoltam én sem, az eszemmel legalábbis nem, de a szívemben most minden férfi gonosz tevő. A hátam közepére sem hiányzik, egyik sem. Örökre elveszítettem a bizalmamat. És te? Te hogy vagy? Köszönöm, én meggyógyultam, mára mennyire lehet, mert... Szerintem még 20 év múlva is sírva fogok elmesélni bizonyos részeket. Ezt nem lehet múlt időben kijelenteni, hogy feldolgoztam. Ilyen nincs. De azt hiszem, lényegében gyógyultnak tekinthetem magam. Rendben van a lelkem újra. De a mélyében nyomokat hagytak a történtek. És mit gondolsz a vállásodról? Nem bántad meg? Nem, nem bántam meg. Na meg fogsz lepődni. Rájöttem, hogy valójában nekünk nem kellett volna elválnunk. Csak már sok éve fel kellett volna ismerni, mik a házasságunk hiányosságai. Ápolni kellett volna a kapcsolatot, sokkal-sokkal jobban, mint ahogyan tettük. Prioritást kellett volna élveznie a kapcsolatunknak, még a gyerekeket is megelőzve. Dolgozni rajta, keményen, munkálkodni, hogy feltárjuk, megértsük a valódi mélyben zajló folyamatokat. Felismerni, hogy nem voltam szabad, és a házasságon belül megoldani a felszabadulásomat. Barnának pedig már sokkal korábban el kellett volna kezdenie feltárni a kötődési problémáit, nem most. Ha elhárultak volna ezek az akadályok, amik elzárták, lefolytották a szeretetet, megoldódott volna a problémánk az intimitással, és nem kellett volna szerel meg kell pótolni az űrt. De mivel nem tudtuk ezeket megoldani, végül el kellett várnunk. Nem a külső kapcsolat miatt. Az is már csak következmény volt. Tudod, nagyon érdekes ez. Az utóbbi időben mérgemmel sokszor megvádoltam Barnát azzal, hogy súlyos személyiség zavara van. De együtt tudtam élni a személyiség zavarával? Igen. Erőlködve? Fogcsikorgatva? Nem. Könnyedén. Hát akkor? Szerettük egymást? Igen. Megértettük egymást? Igen. Társai voltunk egymásnak? Igen. Tiszteltük egymást? Igen. Barna mégsem olyan jó ember, amilyennek megismertem esetleg, amilyenre feldészítettem magamban? Messze nem. De nem is olyan rossz, mint ami ennek a vállásunk alatt láttam. A belső világunkban kellett volna változásokat elérnünk. Kinek-kinek a magáiban elhagyni a nem működő viselkedés mintákat, amelyek zavart ürességet, boldogtalanságot hoztak. Nem egymással volt a baj, hanem önmagunkkal. Meggyőző elhangzik. Eszembe jut róla az a hasonlat, hogy a vállás sok esetben olyan, mint az öngyilkosság. A halni készülő sem meghalni akar, csak nem bírja tovább elviselni a szenvedést. Az elváló párok sem feltétlenül válni akarnak, csak nem tudnak úrrá lenni a fájdalmukon. Most Barna intenzív önismereti górzusokra jár, és igyekszik megváltozni. Engem pedig épp a vállás gyötrelmei egy át. Felismertem a hibáimat, hogy mit csináltam rosszul a házasságunkban. Képtelen voltam a házasságban szabadon élni. Így most inkább egyedül élek. Elodázhatatlan volt már a felszabadulásom, de úgy kellett volna ezt megtennem, hogy közben ne hújjon darabokra a család. Rajongok ezért a független életért, de ezt a családon belül kellett volna megoldanom. Megáll az eszem. Te még össze is költözni vele újra? Nem, azt azért nem nagyon-nagyon távol kerültünk már egymástól. Az a Barna és az a Júlia, akiről beszélek, akiknek meg kellett volna oldaniuk az együttélést, azok már nem mi vagyunk. Sokat változtunk, új emberekké váltunk, akiknek már nem egy az útjuk. Este nézem a fejem feletti csillagaimat, új életem tanúít. Alig látszanak, mert a hold világít. Elbámulom hosszan ezt a gyönyörű égitestet, Éjszakában reményt adó világító tornyot. Magam vagyok a kicsi szobámban. Mellettem kedvenc könyveim, kicsi rendetlenül. Délután megtaláltam egy rég elveszett hit cd -t. Azt hallgatom, békés egyedül létemben. Megszabadultál, Júlia, mondom ki hangosan. Már nem csupán fizikailag hanem a lelked is. Újra önmagad lehetsz. Sőt, Valódi magad, mint valaha voltál. Biztosan lesznek még elhasalások ebben a történetben, de egyre kisebbe ketesel. és egyre gyorsabban felpattansz majd. Martin hív. Hiányzol. Mit csinálsz? Nézem a holdat. Itt van a fejem fölött. Hol? Itt, az ablakon felett. Ja, akkor én azért nem látom, mert ott van nálad. Aludj jól, kedvesem. Becsukom a szemem, és elutazom meditációm helyszínére. Az öldelő hegyen kitavaszodott. A fák virágba borultak. A madarak fékevesztett örömmen csirítelnek. Körtáncot járunk. Sokan vagyunk. Nagy ökör. Mi... Nők hosszú szoknyában, ami lágyan leng a mozdulatainkra. A férfiak rövid ujjú pólóban, kilátszik izmos karjuk. Borna, Nusika és én a kör három pontján, egyenlő távolságban. Egyre gyorsul a tánc, beleszédülünk a forgásba. A kör minden egyes tagja hátralép. Csak mi maradunk. Hárman. Szorosan összefonodunk, és sebesen pörgünk. A fejünket hátra vetjük, a hajunk a hátunkra hullik, nevetünk felszabadultan, és csak pörgünk, pörgünk, sebesen, mint egy vidám körhinta egy tavaszi majálison.